Wa kala Rabbukum u du'uni është të gjibhë lëkum. Falëndëruar që ofëtë Allah s.a. Ata e falëndërojmë, e lafëndërojmë, shprejme a dhurimin tonë, dhe të matijim bështetemi dhe i lutemi që të në utëzoj në rrugë në drejtë, të në japë forës të mjaftueshme që të ecim rrugës drejtë ti, nësë Allah në azhe o gjelë të në strehoj dhe të në ruë nga qdoj keqe qi na kanoset duke nisur nga e keqja që gjendet brenda nesh, nga padituria dhe padrejtia me të cilën jemi gatuar dhe duke vazhduar me çdo të keqe tjetër e cila na kanoset dhe na pengon në rrugën drejt Allahut Azza wa Xel. Kemë folur në misionet e kaluara për rëndin e duas, për kufizimin e saj. Kemë folur rreth dobis që ka duaja, lutja dreituar Allahut Subhanu Teala, dobive të shumta që lidhen me këtë adhyrim. Kemë folur gjithashtu dhe me edukatën e doasë, pra disa në më thënë veprime dhe fjal apo dhe etikën pa të doasë që duhet të kemi parasysh gjatë kohës kërë i lutëmi Allahu të zëvë gjellë. Nërsa tema sotme do të tjetë kushtet e pranimi të doasë. Pra rreth kësaj do të flasim në emisionën në sotë. Pa të shimë që doaja është një adhurim dhe ashtu sikur se gjdo adhurim tjetër ajo ka kushtet që Allahu subhanu më taala të pranoja të. Fëllimisht dihet q Pranojet tek Allahu Azza wa Jael duhet të plocohen para dy kushteve të saj. Së pari ajo të bëhet me sinqeritet vetëm për Allahun Azza wa Jael dhe së dyti, të jetë në konformitet porosive të Profetit Sallallahu Alei dhe Sallem dhe mënyrës që ai na ka treguar. Pra ky është kushti kryesor për çdo punë, jo vetëm për duan. Por duaja ka disa kushte të cilat i kanë përmendur dietarët duke u bazuar në ajetet koranore dhe në hadithet e Profetit Sallallahu Alei dhe Sallem. Sfarë nga kushtet e pranimit të duaës dhe që Allahu subhanahu wa taala ti përgjigjet lutjeve tona është të përgjigjurit ftesës së Allahu subhanahu wa taala. Përgjigjja e ftesës dhe e porosive të Allahu subhanahu wa taala realizohet nëpërmjet besimit të saktë pra akide së pastër dhe të vepruarit me këtë akide të pastër. Pra duke zbatuar urdhëresat e Allahut azza wa jall, duke u larguar nga ndalesat e tij dhe të gjitha këto në shenjë dashurie, madhërimi, nënshërimi dhe Për nisjen dy Allahu subhanahu wa ta'ala, e pra një njeri që të quhet se i është përgjigjur Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kështu të meritojë që Allahu azzeh uxhalti i përgjigjet lutjes së tij, duhet që ai pikë së pari të jetë besimtar i vërtet tek Allahu subhanahu wa ta'ala, me të gjitha kushtet e besimit. Duhet të plotësojë këto kushte ashtu sikurse i ka sqaruar Zoti xaleshanuhu dhe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Dhe së se duti të veprojë dhe të realizojë, të ekzekutojë në jetën e kësaj dynjaje atë besim Çaj e ka ndrotuar mbi atë dijet pastër të saktë ndaj Allahut subhanuhu teala. Pra të veprojmë me këtë besim. Nëse ai mëson diçka nga urdhrat e Allahut subhanuhu teala, ai më njëherë nxiton që ti zbatoi ato, në shën respekti dhe bindje ndaj Allahut subhanuhu teala dhe profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Nëse është ndaluar nga disa ndalesa, qofshin ato fjalë, apo vepra, apo mendime, ai nxiton më njëherë që të largohet prej tyre. Ai lut Allahun azza wa jall që ta ndihmoj, që ai të largohet prej tyre dhe të gjitha këto çështje pra ai bën duke u përgjigjur Allahu subhanahu wa taala në shenjë dashurie për të dhe në shenjë në nshrërimi dhe madhërimit të Allahut azza wa jall. Argumenti për këtë që themi pra që përgjigjja ndaj Allahu subhanahu wa taala është kusht për pranimin e lutjes dhe që Allahu subhanahu wa taala të përgjigjet është fjala Allahut azza wa jall në Kur'an kur thotë: Nëse të pyetësh rrobritë e mi për mua, thuaju un jam afër. Afër për kë? Vjon Allahu subhanahu wa taala dhe thotë: pra letë të mëpërgjigjen mua dhe të besojnë në mua. Pra leti përgjigjen Allahu subhanahu wa taala në, në porositë që ai ka dreituar, në urdhëresat e tij, në ndalesat e tij, në porositë që ai i ka dhënë në Kur'an dhe nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam, leti zbatojnë këto porosi në jetën e tyre, ta ndërtojnë në jetën ashtu sikur se Zoti xhëlalahu dëshiroi që ata ta të ndërtojnë dhe leti besojnë tek Unë. Akida e pastër, pra çdo punë e cila nuk është ndërtuar mbi një akide të pastër, me një besim të pastër vërtet, të vërtetë të drejtë dhe Allahu subhanahu wa taala, ajo është e papranueshme. Ta shpallur ty detyrën që ishin para teje. Se nëse ti do të bëje shirq, pra do ta adhurojë di këtë tjetër veç Allahut. Do të kishe një akide të prishur, një akide të rrënuar e cila nuk bazohet në njësimin Allahut subhanuhue vetë në të gjitha aspektet dhe në përkushtimin vetëm ndaj tij, atëherë të gjitha punët e tua do të asgjësoheshin dhe ti do të ishe prej të shkatëruarve. Ku drejtohet ky fjalë profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Atëherë çfarë mendon për të tjerët? E pra, që Allahu subhanuhue teala të pranoj lutjet tona, duhet Shet kemi besim të pastër, të ndërtuar mbi dijet e saktë, Kur'an dhe Sunet, dhe ta zbatojmë këtë fe ashtu sikur sa Allahu Azza wa Jael na ka mësuar nëpërmjet profetit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Pra, le të mëpërgjigjen mua sot Allahu subhanahu wa taala dhe le të besojnë tek unë me besim të plotë të saktë dhe të vërtet, pa mëshpresë se ata të bëhen të udhzuar në rrugën e drejtë. Vetëm në këtë mënyrë do t të jemi të udhzuar në rrugën e drejtë dhe vetëm ata që janë të udhzuar në rrugën e drejtë. Meritojnë që Allahu Ta'ala të përgjigjet lutjeve të tyre. E pra kushti për pranimin e lutjeve dhe plotësimin e tyre është përgjigjja ndaj Allahut Azza wa Jell dhe imani i saktë dhe i bazuar në Kur'an dhe Sunet. Ndër kushtet e tjera, e cila është si plotësim i këtij kushti të parë ose sqarim më i hollësishëm i kushtit të parë, është që të mos lutsim askën tjetër veç Allahut subhanahu wa ta'ala. E meritojnë të veçohet ky kusht sepse ky është thelbi dhe kjo është zemra e adhurimit. Nase ne adhurim diku tjetër veç Allahut dhe i dedikojm lutjet tona diku tjetër veç Allahut subhanahu wa taala, e para kemi bër krimin e pafalshëm, që është shirku i idhujtaria. Dhe Allahu subhanahu wa taala asnjë gjunaft tjetër e fal për veç idhujtaris. Sigurisht e thot Allahu azh. Allahu subhanahu wa taala nuk e fal që të adhurosh dikush tjetër veç Ti dhe të lutesh dikujt tjetër veç Ti. Dhe e fal gjunaftet e tjera aty që ai dëshiron. Pra, të mos i lutemi askujt tjerëve as Allahut. Lutja është e pranuar nëse ja dedikon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nëse ja dedikon dy kujt tjerë, para këpërshirk, para këpër idhujtari dhe e dyta nuk e ka për ta arritur kurrë as atë që synon. Të gjitha të mirat janë dorë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha të qëndijat është vetëm Zoti xhëlal shani u ai i cili i ka nën kontroll. Dhe nëse ai dëshiron të të japë të mirën, askush se mbant do të të mirën. Nuk ta ndalon dhe nuk të privon dot nga e mira Allahu ta zeh xhël. Dhe nëse Allah s.a. dëshiron të të godas dhe të lejojnë të keqet të të godas ty, askus nuk mund të të mbroj prej saj. Përndaj, vetëm Allah s.a. i dedikojnë lutjet, vetëm të e ka i shpresohet, që të të dhruja të që kërkon dhe të të ruaj nga jo që i druhësh. Përndaj dhe Allah s.a. thot në Kur'an, sërën në gjinë gjamit janë të Allahut, dhe në to mos lutë një askën tjetër me që Allah s.a. Përndaj dhe Allah s.a. Pra, duaja i drejtohet vetëm Zotit, vetëm atij duhet lutemi dhe the sot profeti sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar sahabët e tij, pra nëse i kërkonde lutjes dikujt, lutju Allahut. Dhe nëse i mbështetesh, kërkon mbështetje, strehim, ndihmë, atëherë mbështetju Allahut dhe kërkoi ndihmë vetëm Allahut subhanahu wa pra taala. Por kjo është një nga kushtet e pranimit të lutjes dhe që Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet duave tona. Një kusht tjetër që duat tona të jenë të pranueshme është ajo që dietarë quajnë hudurul qalb. Pra ti jemi të pranishëm me zemrën tonë gjatkohës që ne bëjmë dua. Ti jemi të vetdijshëm për atë që flasim, për atë që synojmë, për atë që kërkojmë. Pa ti jemi të vetdijshëm e para njërë për kuptimin e asaj që flasim dhe ku synon ajo që ne kërkojmë. Ti jemi të vetdijshëm që ne gjithashtu po i dedikojmë Allahut spontane një adhurim. Pra nëse ne nuk jemi të vetdijshëm, zemra jon është e pavëmendshme. Gjatkohs kur ne lutemi Allahun subhanuhu teala, ather duaja jon nuk ka se si te pranohet per Allahun subhanuhu teala. Sot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ne hadith te sakt, msoni ne thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, wa'lemu, msoni ne mir, nguliteni mir ne shpirt dhe ne mendje. Se Allahu subhanuhu teala nuk i pergjigjet duas qe ka dal nga nje zemr qe ka dycilsi, qe es ghafilin, lahil. Ghafil es te pavmendshme, e pavmendshme ndaj asaj qe thot dhe ndaj asaj qe synon sepse ajo thjesht po përserit disa fjali që i ka mësuar përmandësh dhe dalin instiktivisht, pas një kohët i gjatë përserit e së tyre dalin instiktivisht dhe asë nuk e kam mëndin, është e pavëmëndshme ndaj që limit që kam e këtë lutje dhe kusunon kjo lutje dhe është lehin, pra është një zemër e cila ndë është e haruar në kodësi, pra që është e zhytur në dëfrime, është e zhytur në mendimet e tjera dhe jo e përqëndruar në bëshëpëdimin me Allahun subhanuhu teala. Sa si mund të pranohet nga një adhurues dhe adhuroese, se si mund të jetë një dua e pranuar, nëse dikush sillet me Allahun subhanuhu teala, i cili të dëgjon dhe të dëgjon tërësisht çdo fjalë që thua dhe çdo gjë që ti nxjerr nga zemra jote nëse ti e pa vëmendshëm. Të thjesht përsërit disa fjalë të cilat i mësuar ti thuash vazhdimisht. Pa kjo është një kusht i nevojshëm, i domosdoshëm që të pranohet lutja nga Allahu subhanuhu teala. Një kusht tjetër i përmendur nga dietarët është dhe ajo që ata e quajnë ademul istijjal, pra të mos nxituarit në pritjen e përgjigjes nga Allahu subhanahu wa taala. Dikush mund të lutet Allahut azza wa jael për një çështje të kësaj dhunja apo të ahiretit, qoftë ajo e mirë që ai synon dhe kërkon për veten, familjen e tij, fëmijët dhe gjithçka tjetër që lidhet me të mirat tek dhunja z dhe ahiretit ose ndonjë e keqe nga cilaja i druhet. Por ndosht që Allahu subhanahu wa taala për ndonjë urdhësi që ai e di dhe Allahu subhanahu wa taala është më i urti, më i unishshmi dhe më i dituri për atë që ne na bën mirë ose që na dëmton, ndodh pra që duaja të vonohet dhe përgjigjja e saj të vonohet nga Allahu subhanahu wa taala. Për një urdhësi që ai e di subhanahu wa azza wa jalla. Vjen shytani mallkuar në zemrën e ndonjërit prej nesh dhe i bën vezëves dhe i thotë ja, Allahu subhanahu wa taala nuk po ta pranon lutjen. Ti lutesh dhe lutesh dhe ai nuk të dëgjon. Nuk duhet ti kushtojmë rëndsi këtyre vezëveseve sepse i mëllkuari kërkon që ne ta lëm doan lutjen drejtuar Allahut subhanu teala. Do të thotë që Allahu azza wajel tavanoi përgjigjen, sepse dëshiron prej nesh, dëshiron Allahu subhanu teala që ne të lutemi dhe të përgjigjërohemi atij dhe kënaqet Allahu azza wajel me lutjen tonë. Dhe Allahu subhanu teala i magazinon dhe i lë për mëvon që të na përgjigjet këtyre lutjeve, duke na lënë për të na përgjigjur në, përgjigju në ahiret ose duke na larguar ndonjë të keq që ne s'e kuptojmë dhe mbasë mund të na godiste. Prandaj nuk duhet që nxitohemi dhe Vonesa e përgjigjes të bëhet shkak para që ne ta lëm duan. Kurse si të mos e lëm lutjen drejtuar Allahut subhanahu wa taala, sepse në fund fundit vëllezër dhe motra, duaja është adhuroim dhe ne asnjëherë nuk kemi mundar të humbur, sepse në fund fundit po kryejm atë për cilën jemi krijuar. Na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala ti lutemi, ti përgjërohemi, ti nështrohemi dhe ti jetojm lumturi dhe kënaqësi në bashkëpunësimin e vazhdueshëm që kemi me Zotin ton. Pra në lidhjen tonë të fortë me Allahun azza wa jall. Prandaj nuk duhet që ne të nxitohemi dhet kërkoim për shpejtimin e përgjigjes sepse ne jemi në mirësi për sa kohë që ne vazhdojmë të lutemi Allahut azza wa xal. Sot profeti sallallahu alaihi wasallam u ka treguar që nuk duhet të mendojmë se nuk una përgjigjet Allahu subhanahu wa taala dhe ta mendojmë se të largët përgjigjen. Sot profeti sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanahu wa taala ka për të përgjigjur dhe i përgjigjet lutjes ndonjëri prej jush për sa kohë ai nuk nxiton. Kush është nxitimi? Pra thotë u luta dhe Zoti nuk më përgjigj Nuk duhet ta thotë të fjalë sepse kjo është tregues i nxitimit dhe në këtë mënyrë ti ke cënuar lutjen drejtuar Allahut subhanu teala dhe i bësh shkak që Allahu subhanu teala të mos përgjigjet. Pra nga kushtet e përgjigjes së lutjes, pra që lutja të jetë pranuar dhe Allahu subhanu teala të na përgjigjet lutjeve tona, është që të mos nxitohemi, pra të mos themi u luta dhe Allahu subhanu teala nuk më përgjigj lutjes time. Pra duhet që myslimani të vazhdojë në këtë adhurim që është pra duaja, pavarësisht i vëreyti jurmët e përgjigjes së kësaj lutjeje apo nuk i vëreyti ato? Sepse në fakt Allahu subhanahu wa taala gjithmonë i përgjigjet robët, porse elhamdullah pavarësisht domethënë që vërejmë apo jo, është në moment, është më vonë ose na largon një të keqe të kësaj dhunjaje të barazvlefshme me atë që ne i kërkojmë Allahu subhanahu wa taala. Një nga kushtet më të domosdoshme që Allahu subhanahu wa taala të përgjigjet lutjeve tona është ajo që thon dietarët pra duhet që ne të kujdesemi për ushqimin ton, pijen, veshjen dhe çdo shpenzim që bëjmë në jetën ton për veten ton dhe familjen tona. Pra nëse duam që Allahu Azzeh uxhal të i përgjigjet lutjeve tona, atëherë le të ushqejmë halal. Për të kërkuar rikun halal, le të shpenzojmë për familjen dhe fëmijët ton halal, se vetëm në këtë mënyrë do të na përgjigjet Zoti Sp.u.a lutjet tona. Ka pasur prej njerëzve dhe familjeve të para të këtij ümeti që na dhanë shembun më të lartë Çu kurburi dilte nga spija, gruaja i shkon te pas dhe i thoshte: "Kujdes k'frik Allahun. Na sill ushqim halal, se vallallahi nuk kemi mundësi që të durojm ndhëshkimin Allahut azzehualej dhe zjarin e xhehenemit." Dono methen gruaja i lutej burrit që ai të sillte ushqim halal në rrugën e tij dhe të ushqenin fëmijët dhe të riteshin fëmijët me ushqim halal dhe me shpenzime të lejuara në Allahu subhanu te ala. Për secili nga ne do të përpiqet që të hajë midhërsen e ballit. Të haj me kër, të dhe hajme atë që të ushqejë të aridhë familja e tij me hallallin e Allahu subhanahu wa taala sepse kjo do të bëhet shkak Allahu subhanahu wa taala të përgjigjet lutjes dhe ai nuk do të privojë veten e tij nga kjo mirësi e madhe nga kjo portë e mrekullueshme e hapur nga Allahu ta alaxhel në lidhje me këtë profetit sallallahu alaihi wasallam na shpjegon një hadith kur tregon për një person i cili e zjat udhëtimin dhe është i shpupuritur dhe i pluhurosur i ngreduar të lar dhe lut Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu ta azza wa jall nuk i përgjigjet pse vallaj dhet profeti sallallahu alejhi wasallam dhe lutet duke thënë ya ja rab ya ja rab kurse ushqimi ti është haram, pija ti është haram, veshja ti është haram dhe çdo shpenzim që ai ka në jetën e tij për vetë apo për të tjerë është haram. Dhet profeti sallallahu alejhi wasallam adresiti përgjigje të Allahut subhanahu wa taala këtij njeriu, sepse pra, Allahu azza wa jall ka vendosur ligje, të cilat sikurse e tham në pikën e parë, të kushteve domosdoshme që është përgjigjja ndaj Allahut azza wa jall, ka vënë ligje Allahu azza wa jall që duhet të zbatojmë dhe të përmbahemi dënërtov ndër, ndër më të rëndësishmet është që ne të mos e bëjmë padrejcia askujt dhe domethënë ndër të tjera është ushqimi pra hallall dhe shpenzimet për veten tonë dhe familjen ton të jenë hallall. Ka thot Web ibn Munabbih, Allahu mëshiroft, pra ai që dëshirojnë që Allahu subhanahu teala të përgjigjet dua as te tij, pra le të pastroj ushqimin dhe shpenzimet e tij. Pra ky është edhe një kusht tjetër, ndosht domosdoshëm që Allahu subhanahu teala të përgjigjet duave tona. Gjithashtu, ndër kushtet, nëse dëshirojmë që Allahu subhanahu teala të na përgjigjë duave tona, le të lutemi për hajr, pra të mos lutemi për sherr, mos lutemi për të keqje, luthemi gjithmonë vetëm për të mirë, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam na ka joftuar se gjithmonë do të përgjigjet lutjeve Allahu subhanahu teala ka për të përgjigjur lutjeve tona, për sakon ne vazhdojmë të lutemi për të mirë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Muslimi Allah subhanahu wa ta'ala vazhdimisht do të përgjigjet robit. Do të përgjigjet duavave të tij dhe do t'i ja plotësojë Allahu subhanahu wa ta'ala robit të tij duat që ia ja dreton për sa kohë. Pra nuk lutet për të kthija dhe gjunafe dhe nuk lutet për kputjen e lidhjeve farifisnore. Pra të lutet që o Zot i Madh bëj atë që të jetë domosht gjithmonë pianik. Ose bëj atë që gjithmonë të bëj gjunafe. Ose Zot mos e udhëzon në rrugën e drejtë. Të gjitha këto janë lutje të cilën nuk janë për mirë, përse janë për sherr ose të lutet për të shkëputur lidhje të lidit farefisnore. Të gjitha këto lutje të cilave Allahu subhanahu wa taala, domethënë sipas të hadithit, nuk u përgjigjet. Gjithashtu, ndër kushtet të cilat duhet të plotësojmë që Allahu subhanahu wa taala na përgjigjet lutjeve tona është ajo që dietarë quajnë husnul dhanni billah, pra mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa ta taala. Të kemi mendim të mirë rreth Allahut azza wa jall, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam thotë Jo kush pra që i është afruar vdekja për ju, pra të mos vdes askush për ju, vetëse të ket mendim të mirë për Allahun Azza wa Xajal. Pra nëse na në vjen vdekja, kur na vi vdekja, secili nga ne duhet të ket mendim të mirë për Allahun Subhanu Teala. Po çfarë do thotë ke sh mendim të mirë për Allahun Azza wa Xajal? Mos vallë do thotë që gjithmonë që bën gjunafe, ti të mendor se Allahu të fal, është falës mëshirues. Po është vërtet që Allahu Subhanu Teala është falës, mëshirues, ti mbolon gjunafet e falsa herë që kthehesh tek ai penduar dhe i nështruar, por kjo nuk duhet të bëhet rrug, nuk duhet shkak ky fakt që robi vazhdimisht të zhytet në gjunahe. Të zhytet në gjunahe dhe të pretendojë se ka mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Mendimi i mirë për Allahun ka ndryshim nga ëndrat me sy hapur dhe të kota dhe të padrejta, të cilat i zbukuron shejtani mallkuar. Mendimi i mirë për Allahun kërkon impendim maksimal nga robi që ai gjithmonë që bën gjunafe të kthehet i penduar dhe sinqerisht të kërkojë dhe të synojë që të mos kthehet kurrë në ato gjunafe, edhe pse ndonjëherë mund të gabojë dhe mund të kthehet përsëri, nga dobësia e tij ose nga kushtet e rrethana të cilat ai ndodhet. Por kjo nuk do të thotë që ai tjet i vazhdushëm, të thotë se un mendoj mirë për Allahun subhanuhu teala. Prandaj le dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme për cyberkit, qështjes, sa i vërtet çështjes se a është frika dhe Respektin ndaj Allahut subhanahu wa taala, ajo që duhet të ndikoj më shumë në zemrën e robit apo duhet të jetë shpresë sa në mëshirën dhe falën e Zotit, ajo që duhet të mbizotërojë në zemrën e robit. Dhe kanë thënë ndër mendimet më spikatura që gjatë jetës së kësaj dynjaje, kur njeriu është i ri në kulmin e forcës së tij dhe gjunafet e sulmojnë dhe vazhdimisht e synojnë që ta nështrojnë, ajo që do të mbizotërojë në zemrën e robit do të jetë frik respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për aspektin e frikës nga dashkimi i Zotit dhe nga largimi nga La rruga e drejtë dhe largimi nga ulëzimi në rrugën e drejtë do të jetë ajo që mbizotron në zemrën e robit. Ndërsa nëse njeriu po i afrohet fundit të jetës së tij, dhe ndëmo sikurse u tha në hadithin e profetit sallallahu alejhi wasallam, pra nëse është në momentet e vdekjes dhe ai ndjen që vdekja është afër, atëherë pa priapëstim, qoftë i ri apo plak, pra qoftë, domethënë, në moshën e rinis apo moshë pleqërie, Ai duhet që të hanoj, domethënë zemra duhet hanoj më shumë tek mendimi i mirë për Allahun Subhanu Teala dhe tek falja dhe mëshira e Tij. Pra, le të kemi mendim për Allahun Subhanu Teala që Ai është falës i gjunafeve tona, i mbulon ato mëta, i fal të gjitha dhe nuk pyet askënd, sepse ka vet gjitha në dorë. Prandaj le të mendojmë mirë për Allahun Subhanu Teala. E pra, kështu do të jetë mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall dhe jo duke ëndruar ëndra më së hapur dhe duke mos punuar Qet meritosh mëshirin e Allahut subhanuhu ve teala dhe faljen e tij. Kto ishin disa nga kushtet e pranimit të duaës dhe që Allahu subhanahu teala ti përgjigjet lutjeve tona. Por janë dy raste në të cilat edhe nëse nuk plotësohen to kushte që përmendëm, Allahu subhanahu teala ka premtuar se do të përgjigjet lutjeve të këtyre kategorive njerëzish që do të përmenden. Pra janë dy kategori të cilëve Allahu subhanahu teala ka premtuar të përgjigjet lutjeve të tyre. Sidoqë të jetë gjendja e tyre E para asht lutja e atij që është në nevojë të ngushtme. Thot Allah subhanahu wa taala, "Pra kush është ai që i përgjigjet atij që është muttar kur ai lutet?" Në rastet e idtirarit, pra atë nevojës së ngushtme, pra el idtiraru është një gjendje shumë e vështirë, pra një gjendje ngushtësie pa asnjë rrugë dalje, në të cilën njeriu zihet ngusht, qoftë në shëndetën e tij, qoftë në nevojat e domosdoshme për të dhe familjen e tij. Pra, rastet e jashtëzakonshme ngushtie. Allahu subhanahu wa ta'ala i përgjigjet robit edhe nëse ai është jo besimtar, në fjalë ose është zullumqtar ose edhe është gabimtar. Gabimi është për veten e, e tij, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala vërtet nga mëshira e madhe që ka, ndaj robërve të tij, u përgjigjet. Sikurse kanë ajete shumë të koranore, kur ata janë mes të detit dhe i mbulon ajo fortuna e detit dhe dallgët ngrihen të mëdha dhe të frikshme mbi ta, ata i lutën me sinqeritet Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe pse ata janë mushrik dhe domethënë ata kanë bërë krimin më të madh që është idhujtaria, Kur seri Allahu subhanahu wa taala në tëlla momente kur i luten sinqerisht në momente vështirësie të madhe, Allahu azza wa jall u përgjigjet atyre dhe e largon vështirësinë dhe i plotson lutjet e tyre. Rasti i dytë është da'watul madhlum, pra lutja e atij të cilit i është bërë padrejti. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, e ka transmetuar Imam Buhariu. Pra, ki fik duan, lutjen e atij të cilit i është bërë padrejti sepse mes lutjes së tij dhe Allahut Azza wa Jell nuk ka perde, nuk ka penges. Pra, edhe nëse ai është mohues, është idhujtar, është gabimtar, është zunqar, është kafir, pra mohuesi Allahu subhanahu wa taala mohimi është kundër tij, kurse padritsin Allahu subhanahu wa taala nuk e toleron. Prandaj dhe ka premtuar që la'ansuraka wa laubadahin. A gëbetuar Allahu subhanahu wa taala që do ta ndihmoj atë të cilit ti je për padritsi edhe sikur pas një far kohe. Atëri çfarë mendoni vëllezër dhe motra besimtarë? Kur Allahu subhanahu taala i përgjigjet lutjes së atij që i është bërë padredirsi edhe nëse është kafir muhues, atëherë çfarë mendon për një besimtar i cili është gjynafçar? Po për një besimtar i cili është i devotshëm ndaj Allahu subhanahu taala dhe i nënshtrohet atij. Sigurisht që Allahu subhanahu taala do t'i përgjigjet lutjes së këtyre njerëzve që ka për të ndihmuar dhe ka për, dhe ka për i të i çliruar nga padrediria e tiranëve. Të ndërtuar vëllezër dhe motra besimtarë. Çështja e duas dhe shembulli i atij që lutet dhe i përkushton dua lutje. Allahus përnu ta'ala është si qështja e një personi i cili ndodhet përbal një portet e mbyllur. Dhe pasasaj porte, ka thesaret të shumët. Thesaret të shumët të cilët a i sunon dhe i dëshiron, por para ti që ndronë kjo port e mbyllur. E pra kjo port hapet në përmit lutjes dhe duas. Por që të hapet kjo port ka nevoj për një qeles me dhëmat për katës. Prandaj i zgjuari është ai i cili përpiqet që ti formoj ose ti plotësoj, më thon dhëmat e këtij çelsi në mënyrë që porta të hapet dhe ai të kënaqet dhe lumturohet me frytet e duas të tij. Pranëpërmjet duas, me kushtet e saj, dhe plotësimin e gjitha shartave dhe kushteve dhe shtyllave të saj, me stymanin e muslimania i mundson vetes këto thesare të shumtë. Allahu subhanahu wa taala, përfundim të kësaj pjese të parë të këtij emisioni që të na mundsojë Që do bëjmë një dua të sinqert, ti plotsojmë kushtet e pranimit të duas-s dhe losim Allahun Azza wa Xal që të plotësoj lutjet tona, na udhoj në rrugën e drejtë. <të> wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kjo frazë e vetëmotra ai që lutet Allahun subhanuhu teala është si shembulli i atij që qëndron përpara një porte të mbyllur dhe pas asaj porte jan cesarë të shumt, të cilët i ofrojnë robët lumturinë në dynjën e axhiret dhe i mucsojnë atij që ti ti ruajtur nga çdo fatkeçi, breng dhe trishtim në dynjën e axhiret. Epra kjo port ka mënyrën se si hapet. Edhe duaja ka kushtet e saj, disa prej të cilave ne i përmendëm në pjesën e parë të këtij emisioni. E kanë pyetur një herë Ibrahim ibn Ibn Adham dhe i kanë thënë Përse Allahu Subhanu Teala nuk e përgjigjet lutjet tona? Dëgjoni këtë fjalë, të cilat ai u ka drejtuar dhe secili nga nelet të meditojnë në këtë fjalë, për të parë se ku qëndron problemi dhe ku qëndrojnë dhëmbët e atij çelësi që hap atë portë të thesareve të shumta në dynjë dhe në ahiret. Ai është përgjigjur dhe ka thënë: "Pra shkaku pse nuk i pranon Allahu Subhanu Teala duat e njerëzve dhe nuk u përgjigjet atyre? Së pari, thotë sepse ju fillimisht e njehët Allahun Azzeh Zel dhe nuk ju bindet atij. E njehët Allahun Subhanu Teala parimisht dhe teorikisht të gjithë e pranojmë që Allahu Azzeh Zel, Zoti i Hyr, krijuesi i Hyr, ai që ka të gjitha në dorë dhe për kujdeset për ne, i vetmi që meriton adhurimin, cilësuar me emra dhe cilësitë më të mrekullueshme, më atributet më të plota dhe megjithatë nuk i bindemi Allahut Subhanu Teala. E dimë që Allahu Azzeh Zel ka mirësi të shumta dhe nuk shpresojmë dhe nuk e adhurojmë atë për të arritur atë mirësi të shumtë të dyja zot aakhiret. E dim që Allahu Azza wa Jalla ka ndëshkimin e ashpër dhe kjo nuk na ndalon nga gjunafet dhe nga zhytja në ato dhe largimi prej Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i bindemi atij. E dyta, e njehhet profetin sallallahu alaihi wasallam dhe e di të shumë mirë që ai është i ndihmuar nga Allahu Azza wa Jell. Çdo fjalë që flet është shpallje edhe nga Allahu subhanahu wa taala. Çdo veprim që ai kryen është i inspiruar dhe i urdhëruar i porositur nga Allahu subhanahu wa taala. E dini shumë mirë se rruga më e mirë është rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe tradita e tij është ajo që duhet të na udhëheq, sepse ajo është më e mira. E dini shumë mirë se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë të mirë, pra vepër të mirë, fjalë apo eh, punë të qoftë, që na afrohet k'Allah subhanahu wa taala veçse na ka, veç ka urdhëruar për të. E dini shumë mirë se nuk ka vepër të keqja që na largon nga Zoti xheleshanu, e na largon nga xheneti. Këto rritje e dyja zahretit veçse ne ka sjuaruar dhe ne ka tërhequr vëmendjen që të largohemi prej saj. Edhe pse e dini të gjitha, e dini që fjalët e profetit dhe veprat e tij janë ato me të cilat ne duhet të ndërtojmë jetën tonë, dhe dozi marrim si shembull, dhe megjithatë ne nuk e ndjekim pas. Pretendojm dashurinë për Allahun subhanu te ala, pretendojm dashurinë për profetin sallallahu alejhi wasallam dhe e njohim atë si profetin e Zotit, dhe megjithatë nuk e ndjekim sunetin e tij. Prandaj dhe Allahu subhanu te ala, domoshem nuk i përgjigjet lutjeve tona. E treta që a i përmëndi si shkak e njohut Kur'anin dhe nuk punuat me të. E dini shumir që shdo fjale këti Kur'ani është të vërtet nga Zotë i Gjeleshanu. Lajmet e ti për popu që shkuan dhe për ata që do të vinë janë të sakta, të sigurta. E dini shumir se për emtimet e Kur'anit për besimtarët e mirë të sinqertë janë të vërtetat, të saktat, pa diskutushme. Dhe me gjitha të kjo nuk nëzit shpresën e në zemratuaja. Sepse ato janë mbushur nga gjunafet, janë mbushur nga padriticit, janë haruar në joshjet e kësaj dhunjaje dhe dëfrimet e saj. Prandaj dhe nuk mbushen më shpresë për shpërbimet e Allahut subhanahu wa taala dhe lumturinë e dunjas dhe të ahiretet. Ato pothuajse janë të verburuara nga këto gjunafe dhe janë si të fitura, si të trullosura nga ftesa e Allahut subhanahu wa taala. E dini që lajmet e këtij Kur'ani që flasin për ndeshkimet e dunjas dhe të ahiretet janë të vërteta. Në më gjithatë, joshja e kësaj dynjaje dhe zbukurimet e saj janë aq të forta në zemrat tona, saqë ne nuk na bën dobi ose na bën dobi shumë të pakët, domethënë kërcënimet e këtij Kur'ani. E dini që ky Kur'an, të gjitha ligjet që i ka, i ka të mrekullueshme, dhe dim shumë mirë që çdo urdhë që ndalesë është në të mirën e robit, por nuk nënshtrohemi për të zbatuar, sepse kënësia e përkohshme i ka vërbuar shikimet e e robërve. Vijnë dhe thot një një pikë tjetër dhe thot keni përvetsuar dhe jeni kënaqur me mirësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk keni dhënë mirënjohim për to. Per Allahut subhanahu wa taala nuk ka mirësi në këtë dynja, që të mos jetë dhe në ahiret, që mos jetë dhuratë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mirësi në këtë dynja dhe ahiret, të mos jetë nga Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha janë mirësitë e në mirësi të Allahut. Pra krijesa jon, pra çdo njerëz, nëse del para pasyrës, let shikoj vetveten. Të shikoj mirësi që ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Në shëndetën e ti, në pamjen e ti, në mendjen dhe logjikën e ti në aftësitë të tij, let shikoj pasurinë që ka dhënë Zoti Xheleshanu, let shikoj mirësitë e shumta nga të cilat ai rëthohet, pra janë aq të shumta sa nuk mund të numërojmë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse do mundohesh ti të renditni ti rreshtoni ti numëroni mirësitë e Allahut subhanahu wa taala, nuk do të arrini të ta bëni gjë të tillë. Dhe megjithatë, nuk i më dhan hakun e mjaftueshëm të mënjohjes në Allah subhanahu wa taala. Pra, ju e njohët xhenetin dhe nuk e kërkuat atë. Të të. E njohot xhenetin nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet fjalëve të profetit sallallahu alejhi dhe sellem, dhe e dini që ai ja është i përjetshëm, në të ka jetë dhe nuk ka vdeke, ka shëndet dhe nuk ka sëmundje, ka rinit të përjetshëm dhe freski dhe nuk ka pleqëri dhe lodhje. Pra i ka të gjitha të mirat, thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Ati ka atë që syri nuk e ka parë, veshja që ka dëgjuar dhe zemra e robit nuk e ka ndëruar dhe synuar në një herë. Dhe megjithatë, e la punën për ta fituar të xhenec. Pra dvijon dhe, dhe thot e njehot zjarrin e jehenemit dhe nuk mund poje të largoheshit prej tij edini ndëshkimin Allahut azza wa xal te drejt Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur ndëshkime të rënda cilat i ka shpjeguar në Kur'an dhe në traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe megjithatë kjo nuk nxiti frikën dhe madhërimin Allahut subhanahu wa taala porse vazhduan rrobrit të zhytur në gjunafe të harrohen jetë në jetën e kësaj dhunja dhe vijon dhe thot e ditë dhe njehot shejtanin e mallkuar qe ai esht armiku juaj sepse gjithmon keni parë ndikimin e keqë të ti në jetë në tuaj, ndikimin e keqë të ti në të gjitha aspekte dhe jetës tuaj, dhe me gjitha të, nuk e konsideruat të të si armikun tuaj. Allah s.w.t. thënë kur anë qartë dhe pasër, shëtani është armik për ju, pra ndaj konsiderojnë atë si armik. E pra këtë nuk e kam vëpruar robrit, sepse ata janë gjytur dhe e kam bërë mik shëtanin. Ata prezentojnë se e kanë armik shejtanin, por i bien pas hapave të tij. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala i ka këshilluar që të mos ndjekin hapat e shejtanit dhe të bëhen miqtë e tij me veprat e tyra, edhe pse mund të pretendojnë se është armik me fjalën e tyre. Pra, e njohot vdekjen dhe nuk u përgatitët për vdekjen. E di të që kjo jetë ka një fund dhe ka një kohë të caktuar e cila do të mbaroj, dhe megjithatë, u zhytën dhe u harruat në gjunafe, të cilat janë të përkohshme. Gjunafe dhe kënaqësi të cilat Sa do të zgjatin e kanë një fund. E kanë një fund, ai fund do të jetë i hidhur dhe shumë dëshpërues tek Allahu subhanahu wa taala. Por megjithatë, me gjyrafat e shumta dhe nga përkushtimi ndaj kësaj dynjaje, sytë janë errësuar, zemrat janë errësuar dhe nuk përfitojnë nga këshillat dhe porositë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe një pikë tjetër, ju varrosni çdo ditë të dashurit tuaj që vdesin ose njerëzit e afërm, dhe megjithatë nuk keni marrë mësim nga kjo çështje që përsëritet dhe përsëritet e cila vjen si përkujtim nga Allahu Azza wa Xal. Pra du kemi përkujtuar vazdimisht që një ditë do të takojmë Zotin Xaleshanu dhe do të kthehemi tek ai për të ndalëguar për punën tonë, mirë ose keq. Pra Allahu Subhanu Teala do të na llogarisë për gjithçka që kemi punuar në të dhunja. Të mira apo të këqija që u dhe do të na shpërblej me drejtsinë, bujarinë dhe mirësinë e Tij. Pra nuk jemi përgatitur dhe nuk kemi marrë mësim nga këto mesazhe Allahu Subhanu Teala. Dhe e fundit, sot e, Ibrahim ibn El-Nehem Allahu Sheruf Sepse ju i lat mangësitë dhe tëmetat tuaja, nuk i vështrua ato tëmetat të në veten tuaj dhe u shqetësuat me tëmetat dhe mangësitë të tjerëve. Për këtë ishin shkaqe, të cilat i përmendi ky sheh i urtë, duke na treguar se kush janë shkaqet që Allahu subhanahu wa taala nuk na përgjigjet lutjeve tona. Lusulllahu subhanahu wa taala të na dhurojë një besim të pastër, të sinqertë. Elussallahu subhanahu wa taala të na ndihmojë që të kthehemi në rrugën e Tij dhe të adhurojmë atë ashtu sikur sa i është i kënaqshëm me ne. Elussallahu subhanahu wa taala që t'i plotsojmë kushtet e pranimit të duas, a jeshtë që e pranon lutjen, e shikon vërstyrsin dhe vërfërin ton, pa mundësin ton për t'plotsoar vetë vetën vetëse me ndihme në ti, përndaj dhe ndihme në ti është afer. Wa kala rabbukum u du'uni, është të gjibë lakum,